Batzeko egun hauetan egin dugun bezalan gaurkoan ere bai. Ekingo diegu elkarrizketa sorta honi eta gaurkoan bildu alderdeari dagokio. Eta bilduren izanean bakartxo dugu geure artean. Kaixo bakartxo, egunon? Kaizo, egunon. Zer moduz gabiltza? Ba, lanpetu lan jamar kurso azira honetan. Ezko lanbetzala, ba, hemen ere... Jarduna eta ikasturtea lan ez dañezka du. Bai, ezta, tabarkatu esperasio batik, baina nahiko kaineroa, ezta? Bai, nahiko gaineroa. egia zan, pleno bereziak, hor barzina izan du hemen, osasun batzordeak, eta, eta bai, bai, egia ikasturte, ikasturte, eta kite, oso luzea ez da izango, baina oso intensoa, bai. Bai, ezta, orainika marchera bitarte, ikasturteak emango du zer esana? Bai, emango bai, eman godu, eta, eta bueno, badeno, idago kigu orain, e, bueno, alanean jarraitzea, orain arte bezala, baina orain pentsatzen du, diale, egin zaldi begira, badeno, kazken esprinta egin dikodugula, ez da? Mm -hmm. Eta guk, bai, kasturtea behar bezala azteko, gure errealitatari zo, egin nahi dugu, kasontan pirinioari. Hori dela ta galdertegi bat presatu dugu alderdi guztiekin dantzenari inkarena, eta gaurkoan zurekin landuneko genuke. Ahí estás claro así fuera, bai? Bai. Bueno, bosta atal ditu, lehenengoa osasunari etegokio, zuainera oso ezagutzen duzun alorra da, hau. izan de, bai, dut, bai. bai, eta egretan ere, ezta? <laughs> bai, bai, bai, bai, ez entetan hitz egin dugoreta, zuketa diok. Bai, ba, hori da, lanengo aldera ezta? oraindik indik eh, dekreturik engabe, dago gure zonaldea, arkik geratu zen, ba, behar duela, eh, lege proposamen bat, baina zein beharko luke bakartxo? Bueno, ba, nik uste bere momentuan aurkeztu zen, bueno, udalen, Ta, e, Pirinoetako batzordeak bultzatuta, eta udalen, udal askoren babesa jaso zuen, e, udalen lege ekimen, ekimen horretan dauden edukiak nik uste dut, direla benetan e, mamia, mamia tagakoa, eta gogoratuko duten txulek e, parlamentura eritzi zela azkenean, prozesu parte hartzaile eta benetan luz eta zail baten ondoren, eta azkenean ba, parlamentuan bat zela tera ezta ba, upek alderdi popularrak eta alderdi sozialistak soziaalitakzutelako babetu eta eta ikuste hortan dago lagakoa horrengakoa zen zen ba, landa ere muetako biztan lehen eskubideak osasun, osasun gintzen ere ba, bermatzen saiattzea horrek dakarren guztiarekin ta da? uh -huh. eta eta bueno, baguke edukinoileke ditugu ditu goinarri saiatu gara alde batetik orain e urrengo astean e, onartuko den, edo bueno, behintzat parlamentura boskatzera ekarriko den e, osasun plana, e, plan estrategikoa, urrengo zehi urtetarako plan horretan, zuzenketa batzuk sartzen, ilm berak planteatzen zituen edukien baitan, hau da, lan daremuko biztan, e, biztan lehen berdintasun hori eta eskubide horiek bermatzeari begira, etekuziko dugu, ia gainontzeko taldeeko onartzen dituzten, edo ez dituzten onartzen gure zuzenketak. Ugeintzate, osasun planean, plan estrategikoa den neurrian, sartzen e, saiatuko gara. Eta hurrengo azkean ere, ba, Pirineoetako ordezkari, ordezkari den bat izango dugu, e, landa ere beste ordezkari batzuekin batera, ba, momentu honetan, osasun gintzaren egoeran, tolaketa, zertan dagoen egoraren berri emateko. Ori ere lantsaio askatu genuen eta aurrengo astean etorriko dira. Mm -hmm. Eta hortan dago kontua. beti azaldu dugu gure prestutasuna, bueno, lema babestu genuen, sustatu genuen, baita ere Pireneoetan barezente ibili gara eta eta hongi ezagutzen dugu bertako realitatea, ezta? Mm -hmm. Eta eta realitate horretatik abiatuz ba irutzen zaigu, ba bertako profesionalek eta utetzieek Ba oso, oso ekarten polita interesgarria, eta oso prozesu parte hartzaile baten bidez e, egin zutela, eta, eta guretzat hori da, hori da iparra. E, Erralitateari buruzitzekin duzu, kasontan adibidez, ba, pediatriaren alorrean, Ba, pediatrak eh, oporrak hartzen dituenean, merezitakoak, eh, ez da pediatra batengatik gatik eh, ordezkatzen, ez dago ez claro. psikologia azterbizurik, ez da ginekologia azterbizurik ere pirineoan bere garaian psikologia azterbizu egon zen, desagertu da? Hori da, hori da, nik uste dute eh, pirinioetako plataforma, edo batzorde, batzorde horreke hasiera batetik, eta ia bete asko dira, diagnozia eh osasunmintzaren eh diagnosiaguin zuenean, ba hortan ba or, e, eman zuela, ezta? Da, gakoa. Eh nolako berdintasuna nahi da, ezaldi bada e, benetan eh ezaldi mazail biztan lei, halako aksesibilitate hori bermatzen, ba, zerbitzu, oinarrezko zerbitzuak direnetara, ezta? Eta badakigu ta denok oso consciente gara, baleno que ezin dugu la izan eusasun etxe bat, etxe parean, deno que ezin ditugu zerbitzu guztiak izan etxe parean eta eta bueno, ba Pirineoetako eskualdea, pos berezitasuna, bere, bere geografikoki, orografikoki eta bareta bat. Baina badira, gure ustez, oinarrizkoak direne eskara batzuk, eta eta alako eskualdetan, Pirineoetan e, bereziki, bereziki zaindu berdirenak eta abidez ordezkapenena da. Ba. Claro, e, profesional profesional Gucci dauden neurrian eta gainera espezialidade dauden espezialidade apurretatik oso gutxi bakar bat hosasun eh, etxe bakoitzean dauden neurrian eta segun edo claro horrek ba jartzen baldimadu edo porra kartzen baldimaditu zerkatzen da urrezkapeneekin Dani LMEak eta gure proposamenak ere esaten zuen ezta urrezkapenak gutxienez minimo batean permatu behar dira beste, beste kontu gazen adibidez ba Ekipamenduena, e, garraioarena joarena, e, larri aldika zuetan esatebaterako, ba, bueno, profesionalek baldintza gokiak behar dituzte, erritarrei, baldik eta zerritzu azkarrena eta erragin korrena manalizateko. Eta gero, bueno, ba, guardia hortzez egon, guardia lokalizatuak, e, guardia presentzialak, elgurua, helburuak edo zen gazutan izan beharko luke, izan beharko luke, momentu honetan, zaitasunak daude denbora, Eh, benetan larrialdi kasuetan, ba denbora jakin batzuk eh betetzeko, osea, e, kasu askotan e, bizitza, bizitza, lehen bizitza on daitekelako jokoan, ezta? Mm -hmm. Orduan eh nikuste asko dagoela aurreratzeko eta momentu honetan e, bertalan egiten duten e, profesionalen baldintzak hobera ez, baizeketa eta okerrera jodutela. dutela, ezta? Mhm. Mm Lengoastean jakin al izan gain nuenez, E, ambulantzia ezbaztan enpresako ambulantziak, Azperrin enbadua ambulantzia. E, Sos Nafarroak ala eskatuta, Irunian ari dela zerbitzua eska, eskaintzen, gau osoa Irunian ematen duela, eta geure zonaldea, e, Roibar, Aezkoa, Auritz, Luzaide, Horrea Gabera, e, ambulantzerik gabe uzten dutela, eta ingez ba larri aldiren bat edo bertze gertatuen bada, ba, ez genukela ez, ambulantzia izango, uste, baino, Azkar? Bai, pos, e, hori da, ez da, lako adibide bateke osongi labur biltzen du, oza, murrizketak izaten ari dira, e, larri aldi eta merezik izo ari dira, eta murrizketa horiek, pertenan kasuan, zate baterako, zupaldi madaukazu, ambulantzia bat, alako kasuak e, kubritzeko, baina ambulantzia hori e, zaldimada daukazu eskura, e, benetan, gustan e, duzun utxunea, ba, utxune horrek e, ondorio latzak izan ditzake. que, hemen, e, Nafar gobernuak eta osasun departamentuak ematen duen argudioa da, oso alako, benetan, larrialdi hilalabiziko oso larrialdi gutxi egon daitezkela. osasun gintza eskubidea, du gubermatu begiratuz zem bat kaso, zema larialdi izan litzakezun eh gau batean edo jabete batean. Claro, jakina Iruinan asko zare gehiago egongo dira, ba bizaleriek zer handiagoa delako, baina eskubide eskubidezari gara. Orduan, e, eskubideak bermatzeko neurriak hartzen direnean, ezin dira hartu eskariaren baitan ezin dira hartu garestiagoa den edo merkeagoa den horren arabera. Zeriatu barko dugun ditugun balea bideak, modu efizientean, ezta? Zatu duten bezala erabiltzen, baina beti ere, premisa nagusiak izan behar du, eskualde guztietako biztanleak, eskubide berberak izatea, eta benetan, oza, ambulantzea bat berbaldin badu norbaitek. Momentu batean... E... Ambulantzia hori izateko skubida izatea, eta momentu honetan ba, murrizketak direla. Eta bestelako faktore eta razoi ekonomizistak e, direla, ba, hori e, ikusten ari gara ez dela eta etxen ari. Uh -huh. Kasuntan, nore da erantzukizuna? Erantzukizuna, eta garri Nafar gobernuarena. Na. Nafar gobernuarena, e, baliabideak gutxitzen ari delako, eta baliabide horiek estelako ari erabiltzen, gure ustez egokiak izan marko luketene, egokiak diren e, E, irizpiden baitan, ari da, e, bueno, pos, populazio asko zeneundiagoa daukaten eskualdetan e, jartzen, baliabideak e, gutxitzen e, besteetan, eta eta hori ekitatearen eta bezintasunaren kontra doa. Eta nafar gobernuarena, osasun departamentuarena da, erantzukizuna. Mm -hmm. Eta hor, e, enpersak berak, ez aldo erantzukizunek, dirupurikoarekin lan egiten du? Ja, baina azkenean, diru publikoarekin lan egiten duenak, e, diru publikoa ematen dionaren eskua zu ez du jaten ez da. Mm -hmm. Azraizazen orain, bigarren atalarekin, ezkuntzari dagokio. Landaremuan ba oso garantitsua da, finean, biharko belanualdien e, bizkarrez zurra baita. Adik, e, murrizketek, ba, iragaz lehen danak balintzatu dituzte. Eh? Zuen ustez, norako ez amarkoluke landare moko ezkuntza zerbitzuak? Hombre, va ni custo dute bi bi alderdia nituzke, alde batetik eh azpiegituren aldetik eta hor pireneotan, poshurtzera hosta, jaunkariko, kola dividez en custo Nafarroan dagoen eraikinik zaharrena. Eh, hau eta bueno, positzen baldintzak badenetan eh eh Deze gokiak direnak e, bezkan kalitatezko e, eskuntza bat bermatzeko. Zeta? Ez balitzen dauden profesionalengatik eta eta zingurasoek ere daukaten implikazioa gatik. Ogan, azte egiturena e, importantea dela. Eta bestetik profesionalen, oza, azte duinak izatea. Eta, eta bestetik nik uste profesionalen e, baldintza. Eta, okazua e, askotan, Irakasleak, edo bestelako ezkuntzako gainentzeko profesionalek eh bueno, pues mugitu badute, ezta? Baez dira asko bertan bizi eta eta bueno, pues kanpotik datozenak e, izaten dira. Eh batzuk bertan biziitzen gelditzen dira, beste batzuk Juanetorriak egiten dituzte, baina ba ezikusten dut hor badagola kontzeptu bat, osasungintzan ere aplikada daitekena ta da, nola fidelizatu. Ditzakezun nola e, lor lorde sakezun profesional ojek E, benetan modu jarrai, jarraian edo jarriko hortasunez e, bertan lan egiten jarraitzea eta horretarako baldintza duinak behar dituzte eta esaten dugu e, diskriminazio positiboa egin behar dela, baina hori e, neurri zehatzetan e, aplikatu behar da, da? neurri zehatzekin eta nik momentu honetan murrizketak direla eta direla, ba horiek ba, ere ez direla betetzen, eta klaro profesionalak bidaltzea, erronkariko pues, eh, eskolara edo beste beste eskoletara, mm, demagun amarr orduko kontratu batekin, ba nola, nola, ez estaba, es askor iezi merezi. Eta orduan, bueno, argian ba, e kurso bat em, ematen dute, baina gero hurrengo ikasturterako, ba beste plaza erosago batzuk eh, bilatzen dituzte. Orduan ikusten utzuen ta berezia egin berko litzatekeela, hau ba, hori baterako ba jornadak osatzen formakuntzarako e, bueno, denbora eta baliabide baliabidea ke ematen e, materialgintzarako eta bareta bar eta, bar, eta irakasleek benetan e, profesionalek benetan e, baldintzar duinak izatea bereien lana bertan e, gustora egiteko. Eh, bestalde hainbat e, ikaslek derrigorrezko bigarren ezkuntza maitzen dutenean, irunera jo beharriz dute, eta hor, e, hainbat, zaitasun izaten dituzte. Badira kasu batzuk, e, bueno, berez e, eskola jakin bat e, dagukie, baina beste bat aukeratu haukeratuna izan hasten astendira zaitasunak e, adibidez ba, aurra irunian errolatu beharrizatea, familiak wow. berak ere irunian behar beharrizatea, ez dago ez e, egunero joan etorri gira egiteko ba, inorako diru laguntzarik, ez dago ere ba, Pirinioko e, ikasleak e, bilduko dituen e, egoitzarik edo, hobeto esan da, residentzea edo ostatu ere? Bai, bai. Bueno, Ikustu dut hemen, e, problema, problema bat badela alde batetik e, eskola mapa, ezta? E, eskola mapak askotan oso, oso modu ertxian e, biltzen ditu bas qual de diferente taco ba ikasle ikaslee instituto edo ze eskola eh, dagokien, ta? Eta horre batzuetan ba, bestelako erabakiak hartzeko ba ze ikasunak eh saten utuste familiak. Eta gero nikurtu badela eh, zukaitatu duzu, ta? eh mugi kortasuna erraztuko dituzten ebaliabideak eh eta horron beti dirua da ezta? baina hor garraioa eta gero itzen go du ekonomia ta garapenarekin lotuta ere e, garraio publikoaren eh kontua ere badago Zaukera daukate, pirineoko irunetako ikaslek, e, mugitzeko breien ikasketa jarraitzeko ba, duintasunez e, eta gero eh e da se diru laguntza ara beregarestia da azkenean, oso eskualde batean bizitzea zergatik eh, izan berdu? Euskaltza suku bidea bermatzeko eh gehia behar dute familiak. hori bueno, pues arintzeko eh, neurriak hartu beharko litzake, diru laguntzen bidez, beka berezien bidez eta bareta bar eta hori basozka da momentu honetan. Eta hizkuntzari dagokionez, bertako eh, hizkuntza, euskara E, ikasteko, bueno, jende asko perrez dago, baina Nafarroko gobernuak euskaltegietara bideratu zuen diru laguntza hori eten du eta modu bat bertan blokeatu ere, blokeatu du nola ba, hain, jelena hain. horre goberari? Ba, bueno, lehenik eta bengo, goratzea bi mila eta mabiko urritik ia bi urte dira euskaltegiek ez dutela euro bakar bat jasotzen Nafarro gobernu ditu. Azkeneko bi partida, que dohi, bai, bi, diru laguntza partidak blokeatuta daude, ordaindu gabegan daude. Ez dira ekutatu eta horrek ba eragin zuzena dauka alde batetik e, euskaltegien, bueno, ta ezkortzi uneko proiektua permatxeari begira eta bestetik e, jakina, e, ikasle ikasleengan. Orain gainera matekulazio kanpanean gaude eta ni benetan, momentotan e beltasun arfeltasun eta Nafar Gobernuaren aldetik nikuzte itotze kanpaina, eh bat jarri dutela bien krisiaren aitzakiapean, baina bueno, eh ikusten batekikulazio kanpaina datorrela eta Euskara ikasi nahi duten herritarra gero gehiago direla eta benetan animatuko nituzke dena Nafar Gobernuari ere planteu itera eta matrikulazio datua baina baino, altuagoak izatea. Mhm. Mm Eta oposizioak zer horrenako lana adu, kasuanetan? Buna, guzaiatu gara, modu batean, bestean, Euskal Tegieta kordezkariak e, ditugu parlamentura, saldu digute bera jene egora den, Nafar gobernuari ere ezigitu diogu, onartu dira gainera mozioak, legez besteko proposamenak e, parlamentuan, ejecuta ditzen e, partida horiek, hiri e, bat Eskuntza konzailariaren aderraldiak ere eskatu ditugu, eta modu batean, zein bestean, parlamentutik, euskaltegekin lanean, ba, zailatu gara e, partida hoieke ejecutatzen, eta benetan e, proiektu, proiektu hauen e, iraunkortasuna bermatzen. Baina, menn garbi dago, upenek nafar gobernuan e, jarritzen duen bitartean, ba, euskerari tan Uik ere ez dila ematen eta eta egia da eta, realitatea da Nafar gobernuaren eskutan dago dela mm -hmm. finziazio finantziazio di. Mm -hmm. e, Urrengo urtean aipatu dugu hasiern hautezkundeak izango ditugula egoera aldatuko balitz egoera hau ere aldatuko litzateke? gure uste funarbi dugu e, Nafarroan aldaketa... Sozial eta politiko horretan, baurrera egin ala, baur ere, gai importante eta gai klabe bat dela. Eta, eta, bueno, UPN-ek urteetan egin duen politikan, hau izan da gabezia nagusi bat. Eta, Euskarari eta berta, bertako hizkuntza den neurrian behar duen bultzada ematea. UPN-ek mm, kontra egin ezpadu. Kaso batzutan, besoa e, gurutxatuta geratu da, eta beste batzutan kontra <girrisa> egiten, egiten ari da. Eta ez gukustu dugu edo zein aldaketak e, bermatu garko lukela, benetan bultxada efektiboa eta bultxada eraginkorra euskerari. Mm. E, Aldetik, en zen fin, hori oso garbi daukagu. Mm -hmm. Irogarren atalean sartuko gara, inguruan benari dagokio irogarren atalau. Sekulako garrantzea baitu ungeure ezton aldean, bizitari asko erakartzen ditu gure paisaiak, e, Europako Ba, eh, batasunak ba esotako ere muak ere batitugu. Nola baloeratzen duzu ea egin den lana? Ba, ba ongi, ezta, nikoztu Pirineoetan, bueno, ondira, ezta, proiektu asko gainera, Pirineoak bizirik, eta gero, bueno, puzudalbiltzak pues, ete horrein eh, martxan, marchan daukare proiektua bueno, ingurumena eta gero garapenari oro har begira, ezta? Hombre, ikuste turismoa badela <coughs> sektore importantea birenetan eta hor zure ditugu, Nekazaletxe Nekazaletxe etxe sare mordoa eta hor bueno, pues, ingurumenarekin lotuta ere, pues, biomasaren, biomasaren kontuare badago, ezta? hasimodetan eh uzu hori inbertsioak, inbertsio publikoak e, areagotu beharko liratekeela. eta benetan e ez bakarrik turismoa hori bai, e, turismoa areago txarri begira, baina, baina bueno, inguru menean ere, eta turismoarekin lotuta, pos, egon daitezke, ba, este, toki askotan ere, pos, egiten diren e, bueno, ba, interpretazio zentroak, edo kultura, bueno, turismoa, ingurumenarekin lotutako aukera ba, pila bat ezkin txendituzte Pirinioek, ez da? Mm. Eta horre, e, zera paisaia naturalari mm, ba, benetan. modu sosten sostengarrian, eh, mila ba 1000 1000 proiektu a través aurrera corre borondate politikoa behar da, ese eh bueno, pues una egiten duena, ezta? Ze orain Okrela Nagobio masaren eh, inguruko feria bat egingo du la pargobernua, ematen du gaiari garrantzi eman diola, baina non egingo du feria? Eh, egingo du. Esate baterako, ezta? Ta nikuzte, pues Gaiorrek eh Zaten baterako pues, aukera handiak ematen dituela, pues, pilinodetan bertan, e, e, eskualdeari aztindu bate mateko. Mm -hmm. baina, bueno, baina ikusten dugu, zentralizmo edo zentralizazio e, politika horrek bazten batean bazdio la, laguntzen ez da, eskualdeen garapenari. Mm -hmm. Hemen ere, badira, enbat proiektu ingurumenean, modu batean edo berratzean, eragina egingo diotenak, e, ordu guadia ezbendio handiko arrobia edota silbetikoa. Batera, mm -hmm. garria kaldira ingurumenarekin. Bueno, ba, gure ustez gaurbia saldu gure gure posizioa, ezta? Eh, <laughs> pa Nik uste hor bueno, eh, bueno, len esaten duena, ezta? Inbertiren inbertsioak, inbertsioek premisa batetik abiatu ber dira, ta da sostengarritasuna, eh, ingurumenari errespetua eta benetan inbertsioak eh, gure ustez este, beste bide batzuetatik eh, jodarko lukete. Mm -hmm iz eta lanpostuak sortu? Bueno, lanpostuak hori sortzekou asko dago sortzekoo du asko dago eta dira batera ezinak, ez da? ingurumenari errespetua eta bestelako turismo aktiboak sustatzea, ingurumenarekin lotuta eta lanpostuak sortzea. Entu da da, e, askotan eh, lanpostuak sortzeko aitzakiapean, ba, zenulako txikizioak egiten direne gure ingurumenean, eta horre, bueno, ditugu atxete, eta lako obra erraldoiek, sokoiek ere lanpostuak sortzen dituzte. Baina beste batzuk ere galaraz egiten dituzte, eta ingurumena liure altxortzat hartzen baldi ingurumena zaintzeak, ere e, eta zaintzeko modu asko bila daitezke benetan enplegoan e, eragin positibo izan dezaketenak. Mhm. Sartuko gara orain laugarren atal honetan, ekonomiari eta garapenari dagokio turismoan, enkazaritza eta enpresatziekiak dira Pirinetako ekonomiaren oinarri. Zaitasunak zaitasun, badoba aurrera. Nola indartu daiteke egiten duten lana, ba modu batan edo bertzean aldirean zonaldea ere bultzatzeko? Bueno, pues Orián, ikusten dute aurrezkera aipatu ditugune ideia batzuka daudela, estan, batetik, bueno, pa, ba, bainberzio, inbertsio Nafar gobernua ere esaten duenean, eitz hutsaletan, estan, alditua. Eh, bertako eta tokian tokiko tokian tokiko, bueno, pues empresas area E, tokian tokiko industria garatzea, tokian tokiko zerbitzuak ere garatzea, tokian tokiko enpresaak e, sustatzea, baina claro, gero hori, ja, ala ez hor adibidez adagoela, badagoela, e, kontu bat eta da batetik eh komunikazioak errestu eta horre gukoaren e. eh saria, eh jo dute barko mugitu. Bai, geratzen da, pizkat koneksioa barkatu. Bai, bai. bai, orain bai, markatu. Orain bai, bai, bai. esaten ari nintzen, eh, bueno, azken batean eskualde bati bizitza eh, emateko eh, alde empresarial eta alde industrialetik ere, eta bertako, bueno, pues, enpresa txikiak nekazaritza, eta turismoan ibiltzen direne, ibiltzen diren enpresak eta, eh, eta eh, bultzatzeko, bueno, banik ustu komunikazioak batetik, komunikazioak errestea eta pertsonen mugik erreste erreztea izan beharko lintzatekela, elburu, edo bide, bide, e, bide oietako bat, ezta? E, Garrailo publikoa, sustatzea. Eta bestetik, ban ikustu dute, bueno, ma, Pirinuak bezalako eskualde batean, e, benetan, elikadura subirautzaren bidetik hainbat gau sain daitezkeela eta gobernu gobernuak ere neurri asko hart ditzakeela berdatzeko produktuak e, sustatzeko, bueno, diru laguntza bere zein bide feria kantolatuz e, berta konekazaria beltzainekin ere e, benetako lana eginez e, eta tokian tokiko produkzioa e, sustatzeari sustatzeari begira, eh Uhum. Nola baloratzen duzu edu darbiltzak egin duen lana zonalde honetan? Bueno, agure guztiz eh, interesgarria da, eh, proiektu estrategikoa da, eh, Euskal Herriko ikusperitik eh, gainera, lurralde antolaketaren eh, aldetik, eh, ikustelako proiektu gehiago beharko genituzkela, geure herriaren eta geure herrien eh, bizira upena ba bermatuko bermatuko dituztenak, ezta bide bate ireki da, ez alenen goa ezta e, ditik alako bideak ireki dira pirinioetan, baina nik uste edozein, alako edozein gune jendearen parte hartzea ere bultzatuko duena eta bertako bizitza eta bertako aktivitate, bueno, jardun ekonomikoa ere bultzatzeko sektore guztietan eragina izango duena, bera bat positiboa da. Mhm. Mm Hal gaitasena dain azken atala dantzen herritarrak deitu na izan diogu atalo ni emakumeek sekularko lana egiten dute zonaldean geetan ikusten ez den lana da nola balora daiteke egiten dutena Bueno, Dani ba, guste emakume ez bakarripirenetan, eh? ikuste eskualde eskualde askotan, baina bueno, bereziki bai landa landeremuan ikuste emakumeek izileko lan asko Egiten, egiten dutela, eta nola balora daiteke, ba, ba, zaila izaten da askotan, ezta? Baina, baina, guztu bueno, dut hor, batetik eh, antolak eh, eh, bueno, ba, eh, eta, autoantolak eta hitzein goduke, bestetik, bueno, zerbitzu, zerbitzu beraien, eta emakumei, arreta berezia, eskeniko ondizkietene, zerbitzu bereziak ere, Eh, Emakumeene eh, arteko topaketak eh, erreztuko lituzketenak eh, behin esperientzakattzeko emakumeen taldeak eh, eh, bezuka bueno, aiipatu duzu esaateterako zerbitzu nauza demagun, pos, emakumeak hartatzeko zenturrik bat dago, eh, bueno, bidea asko egon daitezke arlo, arlo askotan, ez da emakumeen eh, jardun hori aldo batetik eh, bizibilizatzeko genla eta bestetik behemakumene arteko barremanak zendotzeko. Eh, mm -hmm. Gazteak dira, biharko pirinioaren arduradunak, eh, gazte asko hemen nahi du bizi, Hala ere zaitasunak izaten dituzte ba, etxe bat alokairuan hartzeko, prezioa dela eta baita erosteko ere bai, E urtehoetan Naharroko Gobernutik e, joera bat egonda Mendillorri-Sarriguren eta inguru horietan e, urbanizazio handiak egitea eta Pirinako heretar askok bertan lortu bar izan du beren etxebizitza e, nola egin batetik gazteak Pirineoan ba, geratzeko eta bestetik e, Mendillorri-Sarriguren eta urbanizazioiek horiek bultzatzarena soilik e, estrategia bat izan da Pirinioko erretarrak iruña herrian kokatzeko, eta modu batan bertzean, ba, baztertzeko, zonalde hau? Bueno, e, a ber, nek uste dut, bueno, planteatzen zenuena, ziren, ez da, hombre, gazteek, gazteek, e, Pirineetan, eta beste eskualde guztitan, nahiko lan dute, ez da, bai, etxe bizitza eskubidea aurrera mateko, bai, lan eskubidea aurrera mateko, eta benetan, baztaukate panorama bat ere erresa. Birineko bezalako eskualde batean bareza ilkasun handiagoak, ez da handiagoak, ba, esaten zenua, na prezioak etxebizitzarenak, eh claro, hori lotuta egoten da gainera askotan lanarekin, ba, bertan lana topatzea askotan e, zailagoa da ta askenean hori da, ikusten ari garen aba itirineotan eta bai beste eskualde batzuetan, ezta, dena irunerun e, zentralizatzen ari dela, ta askenean e, E, azken nea bizitzen ari garen e, despopulazio e, itzela. E, Nikuzte hori plan estrategiko oso baten baitan e, kokatu beharko genukena, ura lurralde antolaketarren ikuste egitik. Benetan jorratu, jorratu ditugun e, gai guztiak bai osasungintzan, bai hezkuntzan, bai ingurumen ekonomiaren sustapenean, bai e, enplegu politikan ere e, no Eskualde biztanle gutxi dituzten eskualde hoen bizira upena bermatzerari begira. eta, eta berezikin nola bermatu. Pose, gazteak bertan bizitzen gelditzen baldin badira. baina bertan bizitzen gelditzeko ba, ba, neurri jakinak eta neurri zehat zakartu behar dira, Eze, etxe bizitza duin bat izateko baskudea bermatzeko eta hori enpleguarekin ere dago lotuta, ezta. Bari batzen zenuenean pues, mendilorri, zarri guren, tal, bueno, ez dut uste. Esta? Espresu eki pentsatu da dagoen, alako makro iririk edo makro auztorik pirineoak ustutzeko, ez hori, ez da? ere, ba, en fin, jene gaztea bertan metatzen ari da. Baina egia da, e, alako, alako joera bat dagoela, Iruñan zentralizatzeko populazioa, zerbitzuak ere, pues, erotageiago, Iruña ikusten ari, ari gara centralizatzen direla eta gida joera hori nabarmintzen nabarmintzen ari dela gerota gehiagotaragin susuna dauka adibidez Pireneututako gazten artean baina bueno hori nikuzute orokortua dagoela orokortua dagoela Kasontaraia se zona lehonetan ez dira ez bultzatzen babes ofizialeko etxeak Claro Ba or politika horregatik esaten esaten dizu plan estrategiko oso baten baitan eta hori lurralde antolaketaren ikuspegitik, bertatik, e, zen eurri. Poza, etxe bizitza e, eskubidea bermatzeko ba, jakina. Ber. Problema hori ba, ba, ez da eskualde jakin batekoa, baina bereziki bermatu nahi baldin maduzu. Bizi daupen hori gaztea galditzea ba, bultxatu berko dituzalako neurriak, e, dirulaguntza bereziak, e, etxeak, e, E, zar berritzeko, e, alokairuan e, bultzatzeko ba, babes ofizialeko etxeak, edo edo erekin, erekin berriak e, egiteko baitare babes ofizialekoak. Hori da, orira, azken batean, e, modu bakarra edo dagoen, dauden etxe bizitzetatik, e, ba, benetan, bueno, ba, aukerak eman, jende gazteak, ba, ordain, ordain ditzan. Mhm. Mm ko pirinoa ikuzen du bildu biharko egunean. Ba, Gutuko hitza dake ba, benetan e, egun dauka daukan, e, daukan paisitzaia politori mantenduta e, turismo sostenagarri sostengarri. Batekin e, ingurumena zainduz eta eta benetan bizitza etorkizuneko eskualde izatea zta? jende jende gazzteak aukera izatea nahi baldin badu bertan bizitzen gelditzeko mm, eta horretarako basoz ba, bueno, ere komunikatu komunikazio hobeak e, izatea eta osounginttzko eskubidea, eskuntza eskubidea... Ba, ernatuak e, izatea, ezta inor kez ez ala espalda nahi, e, baitunera edo beste toki batera bizitzera joan beharrik e, bere eskubirak ez direlako ez direlako bermatzen, ez? Uhum. Ba, maila esker, haue izan jakinai genuena, Gaztaranean satal bakotzetik ideia nagusiak edo osaldi nagusi bat eskertuko nizuke, cholaztasai zu bakartxo. Oso, ez ez problema dira Bueno pues eh, yo diría respecto al, al derecho a la, a la salud en los en los pirineos como yo creo que ahí ahí tenemos un un documento que que debe ser la clave no si si realmente queremos garantizar el derecho a la salud eh, y es el el de la ilm la iniciativa legislativa municipal que se promovió. ...por parte de la Comisión del Pirineo que yo creo que, que recoge exhaustivamente pues los, los mínimos eh, que se deberían cumplir... ...las medidas que, que se deberían adoptar por parte del Gobierno de Navarra para que mmm, cualquier eh, ciudadano ciudadana de, de, de los Pirineos... ...o de cualquier otra zona rural tenga... Eh, cubierto el derecho básico a la salud. Y yo creo que, bueno, después de echarse ese documento para atrás, con el voto, porque no lo apoyaron UP en el PP y el Partido Socialista, pues yo creo que, que hay que seguir eh, insistiendo en que ese derecho se tiene que cumplir y, y bueno, pues nosotros al menos, pues lo, lo estamos intentando. La semana que viene el Parlamento vendrán al Parlamento una sesión de trabajo una vez más eh, los representantes de las zonas rurales, también eh, Amparo Viñuales, por parte De los pirineos y, y bueno pues intentaremos también en estos momentos que tenemos el plan de salud en encima de, de la mesa pues desde luego hemos presentado enmiendas eh, con contenidos de, de esam para garantizar ese derecho uh -huh. respecto a la educación y a la lengua hombre pues yo creo que la educación es un elemento fundamental eh, para, para garantizar eh, en fin, pues la La, ...la pervivencia de las futuras generaciones y también la pervivencia en, en los propios Pirineos, ¿no? Yo creo que por una parte pues hay que hablar de infraestructuras, de unas infraestructuras dignas el Pirineo... ...y está la escuela de Roncal, que obviamente eh, no cumple los requisitos necesarios para garantizar una educación de calidad... Y, y bueno, pues la problemática de los alumnos de alumnas que se tienen que desplazar a, a Iduña a seguir eh, sus estudios, pues bueno, pues eh, luego ahí habría que adoptar eh, medidas en temas de transporte y en y otra serie de medidas para, para por lo menos eh, garantizar eh, un mínimo de igualdad de, de condiciones. Eh, luego a nivel de, de medio ambiente, pues bueno, pues yo creo que hay proyectos interesantes en marcha que, que a nivel de, de turismo pues son un sector importante en los pirineos y que es necesario hacer inversiones eh, respetando también ese medio ambiente y la sostenibilidad ¿no? y ahí está el tema de la biomasa que yo creo que es fundamental y que, y que habría que hacer inversiones también allí y desde allí ¿no? como el gobierno de navarra que se plantea es una feria de biomasa pero la, la plantea también en pamplona no yo creo que que, que habría que que darle a los Pirineos bastante más protagonismo en este tema uh -huh. respecto a la economía y, y el desarrollo pues bueno, pues yo creo que hay ejes fundamentales como el turismo o la soberanía alimentaria o sea, el, el promover y el, y el fomentar eh, bueno, pues los, los productos eh, locales eh, los productos locales a nivel de, de agricultura eh, desde luego, pues bueno, pues todo eso sí que se podrían están eh, enmarcar en un, en un planteamiento global en un plan integral de regeneración y de, y de revitalización de una zona eh, que tiene muchas posibilidades ¿no? y luego bueno pues el, las mujeres los jóvenes o las, las mujeres en, cual, en cualquier ámbito rural pues eh, realizan realizan mucho trabajo y es muy difícil de, de visibilizar pues también habría que o, o hay muchas muchas maneras ¿no? de, de fomentar esa visibilización del trabajo que hacen las mujeres desde luego servicios propios que afectan también a los derechos de las mujeres como eh, a nivel de, de salud también pues un centro de atención a la mujer o por lo menos un mayor un mayor servicio a la salud de las mujeres luego fomentar también otro tipo de, de ámbitos donde donde las propias mujeres también se puedan relacionar e intercambiar eh, experiencias la juventud pues qué vamos a decir no yo creo que que se para garantizar la pervivencia y la revitalización de, de una zona como la de los pirineos pues la, la juventud es, es clave y ahí pues pues lógicamente pues habría que dentro de un plan estratégico global habría que tomar medidas pues para, para facilitarles el acceso a la vivienda de protección oficial otro tipo de ayudas alquileres etcétera etcétera y desde luego pues una política de empleo en relación pues bueno pues con lo que comentábamos antes que posibilite que los jóvenes que quieran quedarse a vivir en, en los Pirineos, no, no se vean obligados eh, por razones de vivienda o de empleo a, a tener que desplazarse a, a, a Pamplona o a otras zonas, ¿no? ¿Qué Pirineo ve en Bildu el día de mañana? Hombre, pues el Pirineo vivo, un Pirineo vivo eh, con el paisaje maravilloso que, que tenéis y, y con unas políticas sostenibles de respetos de medio ambiente y con una, y con una población y una ciudadanía viva que pueda vivir eh, condiciones dignas y cumplido sus derechos básicos en materia de educación de, de salud y, y de empleo no uh -huh. Pues muy bien, macacho Benetan, mila, mila, esker, artean egotagatik, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras en Irati, Irratia, y participar en este cuestionario, Benetan. Bye, va, mila, esker, soy Betito Cerrada, suekinit seguita. Suekinere, bai, no la es. beste batarde, bai. Bye. Ago,